Capitolul 9. Moartea și Eternitatea Când mergi printr-o pădure sălbatică virgină, vei vedea în jurul tău nu doar peisajul luxurian, dar vei întâlni și pom căzuți sau bușteni putreziți, frunze moarte și materie în descompunere la fiecare pas. Oriunde te-ai uita, vei găsi moarte, așa cum vei găsi și viață. Însă, la o privire mai atentă, vei descoperi că buștenii și frunzele putrede nu numai că dau naștere unei noi vieți, dar sunt chiar ele pline de viață. Microorganismele își fac treaba, moleculele se rearanjează, moartea nu poate fi găsită nicăieri. Există numai metamorfoza formelor de viață. Ce putem învăța din aceasta? Moartea nu este opusul vieții. Viața nu are opus. Opusul morții este nașterea. Viața este eternă. Înțelepții și poeții au observat de-a lungul timpului aparența de a existenței umane, la suprafață solidă și reală, dar totuși atât de trecătoare încât se poate dizolva în orice clipă. În momentul morții, povestea vieții este posibil să-ți apară, într-adevăr ca un vis care se apropie de final. Și totuși, chiar și în vise, trebuie să existe un sâmburea de adevăr. Trebuie să existe o conștiință în care are loc visul, altfel nu ar mai exista. Conștiința oare o creează corpul sau conștiința creează visul corpului, visul cuiva? De ce majoritatea celor care au fost la un pas de a muri și au pierdut frica de moarte? Reflectează la asta. Bineînțeles că știi că o să mori, dar acesta a rămâne un simplu concept mental până când te întâlnești față-înfață cu moartea pentru prima dată, prin intermediul unei boli grave sau al unui accident care ți se întâmplă ție sau cuiva apropiat, o princetarea din viața cuiva drag, moartea intră în viața ta ca o conștientizare a propriei tale mortalități. Cei mai mulți oameni se feresc îngroziți de moarte, dar dacă nu dai înapoi și conștientizezi faptul că trupul tău s-ar putea dizolva în orice clipă, are loc în oarecare măsură o ușoară disociere față de formata fizică și psihologică, față de eu. Când accepți natura trecătoare a tuturor formelor de viață, ești învăluit de o stranie senzație de împăcare. Înfruntând moartea, conștiința ta este eliberată, dintr-o oarecare măsură, de identificarea cu forma. Este motivul pentru care, conform unelor tradiții budiste, călugării vizitează în mod regulat morga pentru a medita în mijlocul cadavrelor. În culturile occidentale încă se manifestă negarea morții. Până și oamenii în vârstă încearcă să nu vorbească și să nu se gândească la ea, iar trupurile celor morți sunt ferite privirii. O cultură care neagă moartea devine în mod inevitabil superficială și găunoasă, preocupată numai de formele externe ale vieții. Când se neagă moartea, viața își pierde profunzimea. Posibilitatea de a ști cine suntem dincolo de nume și formă, dimensiunea transcendentală, dispare din viața noastră, pentru că moartea este poarta către acea dimensiune. Oamenii nu se împacă bine cu finalurile, deoarece orice final este un fel de moarte. Iată de ce, în multe limbi, sintagma la revedere înseamnă să ne vedem din nou. De câte ori o experiență ajunge la final, o întâlnire cu prieteni, o vacanță, copiii tăi care se mută singuri, mor câte puțin. O formă care apare în conștiința ta pe măsură ce experimente se dizolvă. Adesea, acest fenomen cauzează un sentiment de gol interior pe care majoritatea oamenilor încearcă să le evite, să nu-l înfrunte. Dacă poți învăța să accepti și chiar să întâmpini în cu bucurie finalurile, E posibil să-ți dai seama că sentimentul de gol interior, care inițial era neplăcut, se transformă într-un sentiment de spațiu interior care te liniștește. A învăța să mori în fiecare zi înseamnă să te deschizi vieții. Cei mai mulți dintre oameni simt că identitatea lor, imaginea lor de sine, este ceva extraordinar de prețios, ceva ce nu vor să piardă. Acesta este motivul pentru care le este frică de moarte. Pare de neînchipuit și înspăimântător ca eu să încete să mai există. Dar confunzi prețiosul eu cu numele și forma ta exterioară și cu poveștile asociate acestora, pentru că eu nu e altceva decât o formațiune temporară în câmpul conștiinței. Atâta timp cât te identifici cu forma, nu ești conștient de faptul că ceea ce este realmente important este interioritatea, cel mai intim sentiment al tău de eu sunt, care este însăși conștiința. Este eternitatea din interiorul tău și acesta este unicul lucru pe care nu l poți pierde. De câte ori are loc o pierdere gravă în viața ta, cum ar fi pierderea posesiunilor acasei, a unei relații strânse, pierderea reputației, a serviciului sau a onorabilități fizice, ceva din tine moare. Te simți diminuat ca prezență. De asemenea, e posibil să apară și o oarecare dezorientare. Fără asta, cine mai sunt eu? Pierderea sau dizolvarea unei forme cu care te-ai identificat inconștient poate fi extrem de dureroasă. Ea lasă un gol, ca să spunem așa, în țesătura existenței tale. Când se întâmplă acest lucru, nu nega și nu ignora durerea sau tristețea pe care le simți. Acceptă aceste sentimente. Ferește-te de tendința minții tale de a construi o poveste în jurul pierderii în care tu să te victimizezi. Frica, furia, resentimentele sau mila pentru propria persoană sunt emoții care se potrivesc cu acest rol. Fii conștient de ceea ce se află în spatele acestor emoții, al poveștii născocite de mintea ta, acea lipsa, cel spațiu gol. Poți înfrunta și accepta acest ciudat sentiment de gol interior? Dacă da, îți vei da seama că nu mai este ceva îngrozitor. Vei fi chiar surprins să descoperi liniștea ce vechează asupra acestei lipse. De câte ori moartea survine, de câte ori se dizolvă o formă de viață, Dumnezeu, care nu are formă și e nemanifestat, strălucește prin lipsa cauzată de forma care s-a dizolvat. De aceea, cel mai sacru lucru în viață este moartea. Acesta este motivul pentru care liniștea lui Dumnezeu poate ajunge la tine prin intermediul contemplării și acceptării morții. Cât de scurtă este experiența umană, cât de trecătoare sunt viețile noastre! Există oare ceva care să nu fie supus nașterii și morții? Ceva care să fie etern? Gândește-te la următorul lucru. Dacă ar exista doar o singură culoare, să zicem albastrul, și întreaga lume cu tot ce se află ne-ar fi albastră, atunci albastrul n-ar mai exista? Trebuie să existe și ceva care nu este albastru, astfel încât albastrul să iasă în evidență. Dacă nu, nu ar mai fi deosebit de restul. Nu ar exista? În același mod, nu e nevoie de ceva care nu e trecător ca să remarci faptul că toate celelalte lucruri sunt trecătoare? Cu alte cuvinte, dacă totul, inclusiv tu, ar fi trecător, ți-ai seama de acest lucru? Dacă tu îți dai seama de natura temporară a tuturor formelor, inclusiv a ta, și poți constata acest lucru tu însuți, nu înseamnă că există în tine ceva care nu va dispărea niciodată? La 20 de ani ești conștient că trupul tău este puternic și viguros, 60 de ani mai târziu ești conștient că trupul tău este slăbit și bătrân. E posibil să gândești altfel față de atunci când aveai 20 de ani, însă conștiința care știe că trupul tău este tânăr sau bătrân, orică gândirea ta s-a schimbat, nu a suferit nicio modificare. Acea conștiință este eternul din tine. Este viața unică, fără formă. O poți pierde? Nu, pentru că tu ești ea. Unii oameni devin împăcați și aproape luminoși chiar înainte să moară, parcă ceva ar străluci în forma care tocmai se dizolvă. Uneori se întâmplă ca oamenii foarte bolnavi sau foarte bătrâni să devină aproape transparenți în ultimele săptămâni, luni, chiar ani ai vieții. Când te privesc, e posibil să observă lumină care le strălucește în ochi. Nu mai există niciun pic de suferință psihologică. S-au predat, iar persoana, eule, gotic construit de minte, deja a capitulat. Ei au murit înainte să moară și și-au găsit liniște interioară prin conștientizarea eternității. În cazul fiecărui accident sau dezastru există și un potențial aspect pozitiv de care de obicei nu suntem conștienți. Șocul inimaginabil al morții iminente, total neașteptate, poate avea ca efect disocierea conștientă de forma fizică. În ultimele clipe dinaintea morții fizice și în timp ce mori, ai experiența existenței tale ca o conștiință liberă de formă. Brusc nu mai există frica, doar pacea și certitudinea că totul e bine și că moartea este doar o formă de disolvare. Moartea devine iluzia ultimă, la fel de iluzorie, precum forma cu care te-ai identificat. Moartea nu este o anomalie sau cel mai îngrozitor eveniment, cum vrea cultura modernă să crezi, ci este cel mai natural lucru din lume, inseparabil de și la fel de natural, precum celălalt pol al vieții, nașterea adu aminte de acest lucru când vei sta lângă o persoană care este pe moarte. Este un mare privilegiu și un act sacru să fii de față la moartea unui om, ca martor și ca prieten. Când te afli lângă o persoană care este pe moarte, nu nega niciun aspect al acestei experiențe. Nu nega ce se întâmplă și ce simți. Când admiți că nu ai ce să faci, te vei simți neajutorat, supărat sau furios. Acceptă ceea ce simți, apoi mergi și mai departe. Acceptă că nu poți face nimic și acceptă acest lucru până la capăt. Nu deții controlul. Capitulează total în fața tuturor aspectelor acestei experiențe, în fața a ceea ce tu simți ca și în fața durerii sau suferinței prin care trece cel care moare. Starea ta de conștiință, capitulată și împăcarea care vine cu ea, vor ajuta mult persoana muribundă și îi vor ușura trecerea. Dacă va fi nevoie de cuvinte, ele vor veni din liniștea din tine, numai că ele vor fi secundare. Odată cu liniștea vine și binecuvântarea împăcarea.